21. -es. Azaz este, teljesen lenül perkedt. Martina a lépcsőn felfelé menet úgy érezte, lábai maguktól emelkednek, mintha csak álmodná, hogy lépked. Hang és súly nélkül kavarogtak körülötte dolgok, lepekve, mint egy űrkaminban, több milliárd kilométerre a földtől. Valószerűt nem vacsora. Irreális az anyja a virágos papucsban, a konyhasztalon, a fáradt zöldbab, a rendben sorakozó cserépedények. A megszokott tárgyakat látta. Átlátszó műanyag, posz és sótartó, kis üvegekben, ecet és olaj, kézzel festett zöld felirattal, eddig sem vette. A megszokott asztal fölé lógó narancsárga lámpa, mint egy repülőcsés zaj. Óriási citromokkal tele terítő. ventilátor fehér lapjait vékonyparrétek fedé. A tárgyak és az esti mozdulatok egy csataszép, letűnt hülágrá emlékeztették. A pap, a cseréptálak, a mama virágos papucsa, a narancsárga lámpa, mind gyöngéd érzelemmel és értelemmel telítődtek. Noha tegnap még utálta ezeket, ma jó lett volna nyugalmasan, simogatva létezni közöttük. A ma nem lett volna ma, ha nem lettek volna a mában bizonyos pillanatok, más egyéb dolgok, ha nem látná maga előtt szüntelenül ugyanazokat a képeket. De a képek tölgyfejrős gyökeret eresztettek szemébe, mélyre ágyazódtak, mint szög a falban. Mateót biciklistől kitették a téren. Elég későre járt, a nap már lement, az utca végén vörös lett az ég. Miközben fejébe húzott csapkában, a kormány markolpa taposta a pedált, oldalra nézve a távolba merett. Vérpiros mező szaladt mellette. Anyja az erkékkallátra dőlve várta, kék-fehér kockás blusztusát alatta rövid és fehér tékó. Őt várta. Falnak döntötte a biciklit, lelakatolta a láncot. Leült a földre a ház mellett, ahol a mama nem láthatta, és kezébe temette az arcát. De egyetlen köntsebb sem szabadult ki, semmi sem jött belőle, se könyv, se hang. Tértére hajtott fejjel próbált valamit kifréselni magából, Tátokat, szemeit nyomogatta, de hiába. Idétlen kis kőtörpének érezte magát. Összeszedte a maradék hidegvérét, nyugodtan mozog, ne kapkagy, ne látszódjon semmi rajtad, vágj élelődelmes képet, ne forgasd a szemed. Csak fel kell menni a lépcsőn, ez könnyű volt. Hánszor megmászta már ezeket a kurva lépcsőket? 23 lépcsőfok, 12 először, aztán 90 fokos fordulat balra, Újabb tizenmégy, de az utolsó megrepet, ott vigyázni kell. Hagyd, hogy anya általájjen, csukat szemmel szívd magadba a mézes szappan illatát, került ki, ül az asztalhoz, egyél. Nyugi! Csak nyugodtan, elég, ha megfogod a villát, rászúgat a felaprított hús a száthoz emelet. Csak szépen, nyugodtan. Lassan rágd meg, nyeld le, érezd, hogy megtelik a gyomrod. Ne nézd fel a tányérból, vagy ha igen, bámulta a tévét, mint olyan nagyon érdekelne. Könnyűnek tűnt, de minden falat véré vált a szájában, vér és földkeverékévé sötét péppé, mint amíg rétából fajd, és elöntött a lepedőket. Bámold a tévét, gyerünk, bámold! A képernyőn Sovány négernő vonakügy, héten békává változik hangosan óbékat, Hangja viszhangosan vibrál, lett a a székről. Ugrás egy másik csatornára. Helyi hírató. Polanyában meleg rekord. tőlő anyja egyre csak pakolja a tányérját, vajasfépa sűrű, frumpi a hús mellé. Sárga, csárga fekete. A színek összemosódnak, Meg-megkergődt festőpaletta a tányér. Holnapra mindennek vége. Holnap. Most szépen elkireckedsz a mamától egy órácskára. Denben, de csak egy óra. Maximum fél órát késedsz. Tízkor itt van akar látni. Lukáiknál csak a nővére van otthon. Hatalmas tányér az asztalon, tele kerekre vágott csülkumpival, Ginny konyha művészetének remekével. Ginny Csinesztra. Micsoda hülyenév, csak a papa képes ilyen hülyenővet választani. Az viszont kizárt, hogy csak kettejüknek sütött volna ennyi krumplit, És tényleg! Tíz perc múlva megjelenik az egyik amorózó. Még csak nem is köszön. Lukása. csak marad, ahol volt, papatával létében az fönn, előtte a krumpistál. Az asztalra könyököl, arcát nyitott tenyeré meg dönti csukat szemmel. Fáradt vagy? Ginny hangja testetlen. Alig érezhető szélfúvallaként száll a fejében, tombróz őrzavarban, egyik hűnénk be, a másikon ki. Igen. Akkor most itt maradsz? Nem. És hová vár még? El. Értem, de kivel? El. Apa hagyta a vakatózást, az amarózó ráfüstölt egy hüveszcikre, és vörös öntött két hasas pohárba. Nevettek. Kacakások, még az is kiszámíthatatlan távolságból érkező éles fűtnek tetszett, Ilyen hangot adnak a padlóra csattanó, szétkoruló üveggolyók. Mirko nem vacsarázott. A mező szélén az épület mögött megbújva várakozott, és rossz sorongatta szorongatta össze fogkal. Azon tipódott, milyen hirtelen is változnak a dolgok. Elég egy rossz mozdulat, és minden összeomlik. 9 mint mind a téren voltak. Árnyékos arcok elkeveredett, egy csapatnyi gyerek kipirult, izgatott pofiával, ők az iskola indultak szabad az Az esti film mód veled címe, Utazás Pipóval. Szép sorjában, döngicsérve kirajzottak, mint kaptárpól a méhek. Ők ott maradtak a padon. Mirko a kocsiban. Szerencsére Paolo elutazott garzikára, a szülék meg nem használták a kocsit, beszállták a ház mögötti garázsban. Nem vette észre semmit. Mirko mindent eldöntött, a másik kettő beleegyezett. Mirko a nagyfiú, a 15 éves. Lukács csak két hónap múlva lesz 14, Mateó 10. Kokoszkörjük fejük, gyereknyakonink vagyok. Mirko meg szálfa egyenesen áll, barna haja körbe keretezi arcát. Szeme keskeny, fénye hideg, mint egy távoli csillagé. Martina két lépéssel mögöttük át. Keze a zsebében, tekintete a mezőn. Ez a nyári nap remente, mint mente, mintha sosem akarna véget érni, ezzel nyíl narancsárkacsikban ráolvadni látszik a mezőre. Beszálltak a kocsiba, két hívú hátra Mirkoa Martina melléje. A tér kiürült. Az autóreflektor a tömör színpadiás fény vetült a mezőre, s kúszott tovább a földeken. Lassan hajtottak, negyvennel, szene nélkül. Tücskök cirípeltek, kuvik oltazott szárazon, a szél fütyült hosszan, elnyújtva. Ahogy elhagyták a teret, barra fordultak, majd megint balra az újságos boltjén rá a via fal csomaltára. A sötétségságon a kanyalban sorba rendezett fólias hatalmas Hatalmas, fényvázas, átlátszó lombikok tisztlenek a holdfényben. A nyitott ablakon behallatszott a szélben elszabadult panyvák csattolása. Fezes, egymásra sorjázó, száraz csattanások. Mint hallgatnak odabent a kocsiban. Lillegződök szobá is, de száraz az is. Száraz, mint a betegeké. Egyenesen, mindig csak egyenesen a mezőn, öt perc és tovább, egyenesen tovább, sárban, csalánosban, békák és tüskök közt. A Szent jános még nem féllenek, de az is lehet, hogy elmentek ki tudja. Fekete az ég, a hold nagyon távol és sápadt. Nem ez a kerek szomorú anyás képű volt ez, hanem fagyó, péngearcú hegyes volt.